Poezii publicate în periodice Elan Sunt numai o verigă din mare îndoire, fragilă, unitatea mie pieritoare. Dar un roi de existențe din moartea mea răsar și adevăratul nume ce port e unduire. Deci arcuit sub timpuri, desfășur lung țesut de la plăpânda iarbă la fruntea gânditoare, și blondul șir de forme urcând din soare în soare, în largurile vieții revarsă un trecut. Din călătoarea undă, din apele eterne, îmi însușesc vestmântul acelor care mor. Și înnoit și ager alerg, subtil fior prin săli orgolioase ori ume de caverne. Și astfel, în pământuri croindu-mi vaste porți, spre ritmuri necuprinse de minte vreodată, aduc în altei cumpeni povara mea bogată, de atâtea existențe, și tot atâtea morți.